أحلى الكلام كلام الله أحلى الكلام كلام الله السلام عليكم seven говорят أعنى ان�적ت على littlef drie كي نامل فاتيج استامد انه فيجم اللي ماتمج كوموقيومنتيتЫ ونزهي إجزاب في الزخط <سؤال> وسط آنة الزجاجة لحصة قوفير ااا بنامل Opčnu gimnaziju je Musa Čatim Čatič u tešku, da prišava kao učnih toga, opisuje je <coughs> na BNRK u Sarajevo, gdje je 2008. godin informirao sa prosječnom ocinom drc Na istom ocjek upisuje pod djeplovski studij, u tom periodu radi kao profesor opcijke u prvoj gimnaziji Sarajevo. Magistirao je 2013. godine, od kada, uh, kada nastavlja svoj profesionalni angažman kao student na Lopace. Ja ću da ću raz poziviti, dobro što se želim uh, kolegama sa fizicke. Uh, Ovo ovaj, je možda prvi put da su ovdje. Pre želite se prijaviti. Pa uh, Hvala. Hvala. Kje. Uh, Predstavljujem Kjema Fetić-Beljami, a ste mi za fiziku na prirodnočnom podzitetu. Uh, ja sam imao do taj datak da vam primim neko predavanje iz nauke. Možda niste navikli uh, uh, da slušate u međuđu u nauci. Direktno od <tus> fizičana, ne od nekog islamskog alima ili tako, nešto učenjaka, tako dakle, da možeći biti nekom interesantom, nekim manejećem, vidjet ćemo uglavnom Google-om da kada ima nekog hajrava. E, tema je glasna naučila priče koja je spromijenala u studiciju odraciju, naime ima ih puno. Ja sam tišao u prostruciji, ja sam se ogrančio samo na ono naučila priče, a oba nis krize. Međutim, bilo koju knjigu a po kad govor generalno nauci naučni otkrićmi vidite da najveći broj kričića jesu istfizike jer uh, nekako Fiska, koliko znate fizičara najviše znate fizičara ovde recimo Newtona a, a ovaj ne Planka Einsteina ovaj tako dalje a matematičar možda znate manje biologa još manje henčeraj može još manje tako da nekako fizika najviše i tu ovaj aktivna potom pita. Pa je sam cijela odnačio nekega od 1800 do 2000, neki period od uh, taktično od uh, dva stoljeća. Zašto? Zato što se u ovom periodu fisk kao nauka jednostavno distancirala od svih drugih nauke, jer su otkrića bila fenomena, dakle koja je utisala od kako čovjek razmišlja do toga kako čovjek živi, kako ide u školu, kako uči, kako uh, komunicira s drugim ludma itd. Uh, Pa mi ćemo početi dakle, od 1800. Baš godine, a, jako značajna godina, vezana za nešto što mi u fizizorima elektromagnetizama. Naime, a, ono što do 1800. godine se znalo o elektricitetu, o na električnom nadruju, bilo je više vezano k, a, a, za statičke elektricite, koji mi znamo, kao je unijete nešto i plastiku, pa po potrijate u kosu, pa a, a, u suštini, a, naelektrišite, ja dođe do nekakvog uzajanog privlačenja. Manje više je sve što se znalo i u do 19. stoljeće je bilo upravo to, nije se znalo kako. Elektricitet se dobijaju tako što uzmete dakle, rep od neke životinje o nekakvu traku, a, vrtite tu traku i onda re, kako trenje repa od traku nastaje elektricitet, odnosno nastavimo po skjetanje koje mi a, a, možemo vidjeti redsvako ako ako, ako je, uh, uh, koža suha pa ako potrljamo ovaj uh, uh, uh, deku ono nastaje nekako pucketanje nešto slično tome Pile godine jedan uh tanianski fish jer zuni ono što mi danas za roboti. Zami ste pri 300 godina i više od 300 godina ja baterija koju danas koristimo da dakle, ako elektronski uređajona bila je poznata Dakle, bukvalno da dakle, isti princip, ne u ovom obliku koji mi danas koristim, u minijaturnom obliku, malo većem obliku, ali taj princip je da dakle, rada bio poznat. Euh, nije bila praktična zato što su mi kvarole nekako nosile ovaj tu bateriju, kako se ima nešto jer želite da ispitujete, a s druge strane je davala je veoma mali električitet, dakle protok električne struje brzo se prazno. I da danas se baterije brzo prazne kad koristite A na ovoj slici vidimo jedan uređaj koji je kao generator elektriciteta, dakle imamo nekakvu e, kotvu u spiralu koja trenjem stvar elektricitet i taj se odvodi u ove boce. Dakle, ovo su takozvane lajdenske boce. To su prvi kondenzator. Možemo lako to zamisliti. Dakle, to je boca koja služi da skladišti ti nabor, ništa drugo. Dakle, kao što boca pla, a, plaša plastična statina, služi da čuva vodu u tečnom snaku, tako isto slu, o, ove lajdeckke boce su zapravo služili za čuvanje nabove. Kad ih onda sad uzmete tu bocu, premestite na mjesto u kojem želite da ispitujete kako se, a kakva elektricitet utiče na okolinu, jednostavno uzmete, premestite, ispitujete, tako dalje. Dakle, postavio problem, maketizam na neki način je bio otvoren od, od, od elektriciteta, dakle o magnetima se baš ništa nije znao. Osim toga da pojedine rude imaju magnetna svoj, da mogu prilačiti žensu. Sve drugo, dakle, kako to nastaje, kako se to dešava, nije se znao. E onda je se desio jedan preokredit u tom istraživanju. Naime, 1820. godine, jedan, on je bio zapravo škute u školi, Hans-Kristijel Orstedt otkrijeva jednu čudnu stvar. Naime, uzeo je tu lalinsku blocu, spojio je sa nekakvim žicom, dakle, i pustio elektricite da je protekne kroz tu žicu. Ta žica, zapravo to je tako je nastala električno stvoj, dakle, nastaje električno stvoj. Iglom slučaja desao se kompas igla iglu tu u blizini i primijetio je nemu jednu čudnu stvar. Naime, igla se pobjedao. Za, zašto je to bilo čume? Jer do njegovog, do 1820. godine, magnet priklu je moglo pomijeti samo magnet, ništa drugog, dakle vuda, dakle, onaj stalni magnet. Za ostina je to zanašalo samo jedno, električna strube koja protiče kroz mentalnu žicu stvara magneto polje. Je magneto a jer jedino magneto polje može pomijeriti magnet. To znači da od sada jedna pojava elektricitete, električnog struja je povijezena sa magnetizmom. Ali još uvijek ta veza nije bila jasna. Dakle, ostat 1820 godina, ovo je tkriče koje mi danas uzmamo kao tribljama, kao desetak. U njegova doba da je postala onako nagrad, on bi dobio prijetno bilovinagrad. To koji je značajno. Od prilike nekih deseta godina poslije, Uh, jedan drugi fizičar, što zapravo nije prostruci prostruci fizičar zratu za zarako dostala on je bio stolar, za za samajtu fabrike taj čovjek da je da je bio živ u doba do druge dane da citiram jednog profesora dobio bi 800 dolara za svadkić a bilo je 100 tako 100 i veoma čudno da oni da je mnogi naučnici nisu bili naučnici u pravom smislu nisu imali zvaničnu školu nego su bio tekali 100 ne znam bilo koji drugi zanima, ali se, se bavili. Vjerojatno su imali sresla, se bavi na ovo, jer uvijek trebate imati sredstva. Šta je on otkrio? On je otkrio jedan supratan efekat. Dakle, uvijek ono postalo za pitanje da li postoji nezad efekat u odnosu na ostadovog efekata. To jest, da li magnetno polje može uzrokovati električnu struju? opit šta je uradio? Uzeo je zavodnicu, dakle, propunzio jedan stalni magnet, spustio radnicu i gore dobe. Šta se desilo? Desilo se da na urećaj koji mjeri električnu struju ampermeter, zovemo ga pokazao, kazao kada se po pomjerilo. Pod jednom sada magnetom polje uzrokuje električnu struju. I to se veoma često dešava u fiziji. Da imate pojave koji su inverze jedna drugoj, dakle, a, a, a, a, E, uh, električna struja je stara magija to polje stara je da je čudnu. Ali da govorimo zasad, kako kad kažem fiš za magradu, to samo interesantno. Šta je to namadnje zapravo? Faraday in konstrukcija prirodne mašine. A znate šta je dinamorsina? To vam je ameri. Tradicija, to kažem, današnji generatora koji je turbina, koji radi u takvom ter nekranomati i ovaj um, Bukva lekva preteča svega toga. Godinama će decenija u stvari, poslije Nikola Tesla će usabršiti dinamo mošine. Ali princip rada je ostao isti. Zahvaljujući dakle, ovom efektu, koji zovemo elektromagnetna indukcija, mi danas imamo generatore election struje. U pomoć njih stvaramo election struj koji dolazi nama direktno u kuć. Dakle, u naše stanove domove. <gled> dakle, tu je dakle, rezultat bio svega ovog, ovog istraživanja. Da je počela 1831. godine da. Dakle. I sad se dobilo do jednog ugušast da stvarate nešto strukovoti žalite. Nema mišle dakle, da kad on ovoga da vrtiti ona on mašine dobija to na nekate beznačajne količine električne. Sad dobija te konvolutuje. Samo zato što ga koliko brzo radosu kakva je ta dinamo mašina. Ne znam ako koriste princip odnosno zašto je mašina, da dakle, ono stavite na točak, ono teče, pa ono otiče, pa ona e, sjavica gori, jel? To je, evo taj princip je Faradej otkriran, 1191. godine. I onda dolazi jedan period kada je, postaje zaštvenjanstvo što je, da je elektricitet i magnetizam, zapravo, je jedna te ista pojava, odnosno, mi to kažem ovako, medalja sa dvije strane, dakle, elektricitet i magnetizam, jedna te ista medalja, ali ti je, A, strane. I onda naravno u ovom periodu dešava se drugi značaj trenutak otkriće. E, ne, jedan školski matematičar bio matematičar, zao James Maxwell, on je ujedinio te dvije teorije. E sad to možda nije, nije opet kažem, nije interesantno. Međutim, posljedca te teorije bila a, jako značajna. Zato što Maxwell u svojoj teoriji nešto pretekio što mi danas ah, bez toga ne, ne možemo. A to su elektromagnet i talas. Dakle, to su ono što mi koristimo, a, dakle, elektromagnet i talas i svjetlost. Ali to je samo dio elektromagnet i talasa. Dio jedan elektromagnet i talas koji mi vidimo. Drugi dio, recimo radio talas, koristimo u telekomunikaciju. Ovo obično, ovo mikro talas je obično mikro mikrovalna pećnica je utak nešto za grijanje hrane i tako dalje. Dakle, pazite, Maksel kogo to ima? Ima da pristupi 160 godina otkako je. On to predvidio postojanje tih elektromagnetskih Mi danas Brestogan jednostavno ne možemo. Zato što kad vam sako uzjeli dakle mobilitele, pa dobro, kanale, radio kanale i tako dalje, pa i TV kanale da dakle Brestogan bez, bez elektromagnetskih nima motor. Ali, tek je pro, proteklo je neki 20 godine dok nije su uspjelo dokazati da Maxwell bi u pravi. I možeš nešto napisaći na papiru, ono ne znači da ste u pravi. Mno se desio jedan s drugih značajna trenutak u ovom svemu, jer tu je uh, godina 1876. Uh, dakle, njemački pisčar Heinrich Hertz, dakle, Hertz znamo šta je, dakle, to je ona jedinca koja frekvenciju, a uh, on je zapravo otkrio da možete prenijeti električni signal bežičnim putem. Dakle, i šta je pokazao? Da to što prenosite bežičnim putem ponaša se kao ono što je, je maksimum predvigio 20 godina radom. Dakle, ja 20 godina a ovaj radim. Dakle, Hertzove eksperimente su pomogli, iako Hertz nije puno, puno nastavio u tom, tom smjeru istraživanja, pomogli su da se razviju rad. I drugi su preuzeli dakle, tu ideju, u 1879. godine, nešto prije, dakle, Hz, ova je, Edward Hughes je razvoj tzv. Spark Gap uh, radio. Naime, to su one iskrice, ako ste nekad vidjeli, dakle, on je prenio razvio kak, k, tehnologiju kako napraviti iskrice. A, ba, a iskrice, to on je svjetlost koja puteri. E sad kako je uhvat tu svjetlost? Dakle, to je nekakav signal. Treba tu uhvatiti. Uh, on je, dakle, drugi, Drugi trenutak koji bi ja istakli imaju, dakle ovdje više koji su učestvali u razvijanju radija, dakle, jedan je djeljac, uh, djeljade iz Čandra Boze, on je dakle prvi razvoj nešto što se sve polprodnički detektor, dugo godin, mi ćemo govoriti o polprodnicima, uh, ali razvoj je specifika uređaj za detekciju radiovalova. Hertz nije imao takav, tako napredan uređaj, ali ovaj je uspio da napravi i mnogi, Pošto on nije to patentirao, znate, ako ne patentira onda ste uh, jednostavno gubitku financijskog parada. A Marconi, koji se inače smatra kao otcem radija, je patentirao taj uređaj, mada nije njegova skoro zasluga. Ima tu zasluga i herca, i ovu druge dvojice koje su navio, i još nekoliko njih koji su učestvali u razvojenju radija. Zašto je to bilo je značajno, recimo, u ovom periodu? Šta mislite koji je najbrži način bio slanja poruke s jednog kraja svijeta na drugi? Mi biti i s jedne države na drugi. Telegraf. Telegraf, bravo. Al telegraf je žičan i prinos. Ne, ne bežić. Rad je odjednoga sad daje mogućnost da u trenutku prinesite signal. Dakle, nema kašljenja, nego u trenutku prinesite signal. Bežić im pute. nema žice. Imate, imate uređaj koji šali signal uređaj koji prima signal novi način telekomunikacije. Dakle, svega da ovog ja želim da za vam pružimo. Šta je to? Dakle, ovoga, ovih 100 godina razvijanja elektromagnetizma. Se, elektromagnetizam se je nastavio razvijati poslije, a nije nama toliko interesantno tako period. Naime elektromagnetizam, vidite da je klinilo od jedne banalne jednom koji je otkrio možda električno polje, električna struje stvara, magnetno polje, polje stvara, električno struje, da kraj došlo do radi signala. Dakle, elektromagnetizam kao, kao oblast fizike je dala sljedeći. Ovo je samo, dakle, mali dio onog što proizilazi. Generator električno instruje, prinos električno instruje. Jako značajno. Zašto električno instruje? Zašto ne To Toplote to vi možete prenositi. Možete i svjetlostnu energiju prenositi. S jednom signal je jedan svjetlosti na drugi krat. Problem sa drugim oblicima energije je u tome što uvijek imate velike dubitke. Kad imate velike kubitne, onda se ekonomiski pitanje pa dobro, zašto ja šalim tu energiju s jednog kraja na drugi? Dakle, pitanje novaca. Elektra struja ima jako fina subinera. Kada prenosite s jednog, s jednog kraja, kraja države i nije bitno mjesta, kubicicu mogu se minimisirati. Da to budu prihvatljivi kubicic. Dakle, imate, recimo, hidroelektran, Sarajevo sanakve, recimo, iz Hodnica. Recimo, termoelektrane i što je u baš neko oko desetine km na udalje. se sobarom prode i on im dalje povode. Beći kakvih problem Dakle, vidimo da zbog tih malih upitaka elektrija struja, dakle, može se prenositi na veće udaljenosti. A druge strane, elektriju struju možete pretvrati što je od oblike energije. Sve nuklearno. Možete pretvrti u šednostnu. Thomas Edison <tus> oba izumeo sjelicu u ovom terinu. Dakle, a, ušetnost toploti grijaoca je bitno ili spojet ovaj to je pred, dakle, pretvaranje električne energije u toplotne energije. Zatim imate ovaj recimo mehančku elektromotor, dakle uređaj koji pretvara se električnu energiju u mehaničku energiju, slično kao bi dinamo mašine samo univerzni je i to su tri neke oblike energije koji koji čovjek najčešće koristi. Nema nemate problema, dakle, u kući možete da te sve te uređaje priprušne lepšu struvu. I zato se najpša struja najviše koristi. Samo pitanje kako dobite lepšu struju. Jer ja nikad nećete prenos toplo da energiju iskakite i ja ovu psavaju. Nećete cvjetlostu energiju prenositi. Jer se vam se ne isplati. Ali sve to možete na kraj dobiti. Dakle, generatori struje su ukrkovali, dakle, razvoj industrije, i to one teške industrije, dakle. A najme ja ne znam da, e, nisam da nisam bude stavio ovaj prezentaciju, ali evo recimo šta je bio problem, šta je bio da povod da Nikola Tesla baci se na razvijanje recimo efikasnog generatora struje. Naime čaučana željezara a, u Pittsburghu u Americi imala jedan problem. Imala je dosta dosta a, a, kako bih rekao posla. Trebala je masovno proizvoditi da da čak. Ali problem je bio što trenutna elektrana koja je bila na Nigara kako se zove to? Nigara Vostel. Ja gara, jes' gara. Vodokvad, tako je bila prva, dakle elektrana, hidroelektrana, nije davala dovoljno dakle energiju za tu željezo. Fit kurva gore na sjever blizu to to. i onda oni su dali dakle projekat Neka neko napravi bolji prijenost energije. Jer idroelektrar napravi količinu lupom, sada od 100 džula, džul jedinca za energiju, do, a, do, a, do čalčane dođe stvari 20. Dakle, osa so 10% imate gubitak. Jedna je Tesla sebi dao zadatak da napravi bolji način prijenosti električnih. Ide ono je to fazi, dakle, generator i nastor ka, kao rezultat toga. Ja mislim da je ova prva dakle, kompanija koja je uspjela da ima profit u toga. To Mislim da sam nigde pročitio taj podatak, ali mojte me uzmati kao točno, ali da interesantno. Prenos električnog signala, Bešićnih pute, kao rezultat toga nadeo sam dakle FTV signal i telekomunikacije. Bez toga nema telekomunikacija. Ostala značajnost priča možemo ovako svesti. Uh, 1895. renden otkriva, slučajno većina značajnjiva kljiča bila su slučajna. Interesanta dakle. A, Renden je provučalo nešto što mi zovelo vatumska cijel, evo ovdje dakle, evo. Bila je interesanta zato što a, imate nekakve pojave a, tipa katodnih zrata, ali <havit> to nama nije toliko interesantno, bila je nekakva hit u nauci. I onda je sasvim slučajno dakle, imao nekakve fotografske ploče. A to su vam oni ploče koje i danas niste vjerojatno vidjeli, imali su tu emulziju hemijsku i kada svijetlo spadne na tu emulziju, onda ostane trag na to emulziji. Dakle ono kao što je bilo nekad razvijanje filmova, ono je kao danas digitalno, i nema to. A šta je ono otkrio? Najedno otkrio je da odjednog, kada upali ovu cijev, ploče koje su tu na neki način zacrne. Dakle, iskoriste se, a bila su zaštićena. To znači da je ovac proizvodila nekako nepoznato zračenje koje nije do tada bilo poznato jer on je zaštitio te ploče. Uh, jan, uh, on je zapravo htio da tuži kompaniju koja je proizvodila te, te ploče uh, jer je mislio da je neka greška. Ja kupim pod skupe pa sam sveo zato što je unikatno. Uh, uh, i žali se kompaniji, šta mi šali te pogrešne? Nešto nije uvrijed, stalno je biti zacrne, ne mogu ići pro isti više. Sasvim slučajno, dakle, on je nazvao, dakle, to x zračenje, kada je stalno ponavio, ponavio, ponavio, vidi nešto po neštu, ni baš da je pokvaren ova pločina. I zato zovemo x, matemacija x je nepoznata. Ili rengentsko zračenje. Zašto je rengentsko zračenje? A, danas, ovaj, značajno, medicina Danas, diagnostika, dakle, tračilanje polesti je manje više ne, ne moguće bez regegnog rata. Zašto? je ne morate više seći ljudsko tijelo da vidite šta je unutra. Odijete pa ispitate, ako zbolji pluće, klikate pluća pa vidite šta je u stvari. Da li imate upravljeno? Zaviste kada se neka ima upavljeno pluće, ne znate da imate upavljeno pluće. Doktor, kada moram ja vidjeti ovdje šta mi ima, pa malo da vidim unutra. To je opasno opasno, ne samo zbog zato što ostavlja trak, nego je opasno zato što ste odmah izloženi infekcijama. A jedno, odjedno, oba, to više nije potrebno. A ovo je slika najprvog, ovo je slika rendigovi, eh, ruke rendigovi žene. Dakle, ono je sliko nju da pokaže zapravo da sad može da vidi kost. U, dakle, to je jedna od primjerne oligenskog zračaja, druga od primjerna je strukture materije je dakle, to možda nije bao interesantno toliko ovaj, više je rezano sam fiziku u Druga značanja od kliče koju ću namestiti je radioaktivnost. E sad, siste čuli zračenje. Šta je to? Naime, a, sve zrače, se razumijem. Sve oko nas zrače, čak i mi zračemo. Dakle, ljudsko tijelo je zrače, zidova je zrače. Samo pitanje, kakim zračenim je zračen? imate dvije vrste zračenja, tzv. ionizirajuće zračenje i neionizirajuće zračenje. Ionizirajuće zračenje je ono zračenje koje kada provozi kroz materiju, na neki način vjenja tu materiju, dakle ostavlja da trag u toj materiji. Neionizirajuće to je ionizacija, ali nešto sad, a, da, da idemo u tom smjeru, Ne ionizirajući zračenje, kada prolazi materiju, manje više nima nikakvog etata. Prođe kroz materiju jednostavno. Takvo zračenje su radio signalom, svjetlostom. Jednih djelovih ugla je zračenja, on je baš magnetno polje. Ako je, umjerno je jači nije. Dakle, mi žimo u svijetu gdje zračenje, je zračenje sasvim normalna pojera. Ali imate, dakle, treba znati koje je zračenje opasno, koji nije opasno. A Becker-a je isto tako imao problem s pločom, isto je tako ostavio ploča u laticu. Imao je pored nekakve takozvane uranove soli, dakle onaj famoze uran, u kojoj svijedi pruvi non stop, da li se hoćete, da li će neko različiti dok da je noružje liječ, dakle to, uranove soli nekad se mogu kupovati bez ikakve ogrančenje. Imao je, dakle uranove soli bijedno na stolu i u latici imao je zaštitljene fotografske ploče. I on isto tako dakle, imao problem taj koji je Stalno nešto ozrači te ploče, jednostavno po kvadu. I onda je on shvatio zapravo mora ima nešto na stolu što je emiteo neko čudno zračenje. Ali problem to tome je što on ima sad onu cijep koji imao Rengen. Pa vidite da je to ista manje više godina. Dakle, to je isti period. Nema ju on te cijevi. Šta je bilo? nešto zrači, to je zračenje za zrač. Uglavnom, on je ustanobio da pravo, zapravo i soli se raspadaju. Dakle, ovdje imate e, frenu kako da jedan radioaktivni raspad, imate recimo ovu a, jeziru, nekako dakle atom, uranovoj soli, možemo zamisliti, i onda se raspada sama od sebe, jer zapravo što se dešava tu? Dešava se da Uranova su u trenutku nastavnika neka danu kada se formira ovaj svegir je dobila više energije nego što je pripada. I onda uh, takvi atomi, takvi jezgir koji imaju veću počinu energiju nego što im treba, mora i se raspadati sami od sebe. I to je ono što bih znamo radioaktivnost. To se dešava dakle, jednog stopa. Zemlja je puna radioaktivnih častica, radioaktivnih jezgir. Uh, Raspadaci emituje se zračenje nekako. Dakle to zračenje u glavnom obliku čestica alfa, beta, gama, a gama nije čestica u pravom smislu, ali ja obično se a ovaj spominje. Oh, hoće se povešće godine. Stavio sam 1950. 1890. Ne, u stvari 1903. Ovde ovdje mi devetamiška. 1903. godine a predlaže Dakle pa ste, to je neki o, ajde recimo 10 godina neki praktično 10 godina nakon što radioaktivnosti radi aktivnosti neki predlažu da radi radioaktiv, radioaktivne elemente dakle takozvani radijum da počnu koristiti već prvi recimo prvi eksperimenti medicine su vezani za liječenje tumora dakle postavite nekako pločicu koja namazana uranom soli i radijum dakle I onda postavite na ranu gdje imate tumor i onda to, dakle, bombardovanje pi stali narušava ćelije raka, uništava ćelije raka. Uh, naravno, to je bilo začetak u uh, ovaj, nešto što vi danas zove nuklearna medicina. A danas, dakle, nadam se, nećemo niko od nas kogog da ovaj, imati priliku da vidimo to, ali ljudi koji stvarno boli od ovog, ili idu na kemoterapiju, ili idu na zraču, ili kombinacija toga. Dakle, jer je to jedna od ovih uspješnih oba, metoda e, liječenja od tumora. Druga oblast koja nam je interesantna, vezana je za atomnju molekule. Naime, u ovom periodu također a, atomska teoria, atomska hipoteza postaje aktivna. Dakle, u jednom hemčar i hemčar zajedno shvataju da materija nije tek tako materija, nego se sastio od nečega koje vidite da to danas zovemo atom i Ali je tu put bio kako zapravo atom i molekule funkcionišu. Zašto je to važno? Pa danas možete manipulirati atom i molekule. To znači da vi kažete aha, ovdje hoće da bude ovaj atom, ovdje hoće da bude ovaj atom. To je nanotemnologija. Kada čovjek svojom rukom utječe gdje će koji atom biti, recimo nekakvu mlanču, i onda tvorite rašte materijale, materijale koje imaju osobine koje vi žalite. To je u principu nanotekologiju. Da vidimo što je vjezano za atomsku hipotezu, vjezano za provočavanje spektra. Naime, recimo uzmite bilo koje tijelo, dakle. recimo gaso, neonke, imali ovdje neonke, jesu ovo neonke? Nebe, nebe. Nis, ovdje su ovdje žarunje, ali cijalice pravi. Neon kas, dakle, kažemo neon, zato što ne, onda neo, neona sa, sa ne mora biti neon, može biti biti neki drugi gaz. A neon, xenon, kripton, azot, euh, kisik, helij emituju karakteristične euh boje. I boje koje su karakteristične samo za taj gaz. Ako nešte karakteristično za taj gas, po čemu imamo uopšte ovaj takl spektar boja. Evo odjer da dakle, da imao nekoliko kako zvanih um, spektralnih obav um, cijevi koji su ispunjeni određenim gasom i svaka svaki gas dakle su um, emituje neku karakterističnu boju. Odnosno više diše pa se one nekako miješaju i mi dobijamo neku interesantnu boje. Za reklame obično se koristi A ono što je bilo interesantno jeste da gasovi ne emituju cijeli spektar duginih boja, nego emituju tačno određene boje, linije koje zajimuju, spektralne linije. Problem je zašto? Zašto nema drugih boja? Šta je to? I treba još jednostavno stvar, uh, oblatisak prsta za gas, odnosno za atom. Naime, HILI i otkriven na Suncu prije nego što je otkriven na Zemlju. Znate kako? Tako što se posmatralo sunce i gledalo se šta se dobijede, koji linije linija i u ovom podje, nekdje, neka linija koja nije bila poslata ni za jedan element, ni za jedan gaz i onda, onda se on rekao pa to je nekakav gaz koji je karakteristar za sunce helio, helio. A, tako da, e, način istitivanja da pre materije jeste povoću spektra. I ako gledate, možda ne znamo, kriminalističke sirije, pa kada obrađuju, recimo, nekakav trag i šta, znam, ubacaju nekog u mašinu i onda ti kažu, a sastoji se tokog, ne znam, kobalta, nikla, železa, nekog materijala i tako dalje. Kako to mi radi? Nije da dakle, je materijal, samo nešto, što s taj uređaj i uređaj mu rekao. Zato što posmatraju šta taj materijal emituju. I onda posmatraju, dakle, koje linije emituju. Možda svaki, jeravno ima svoj karakterističan liniju oni iz iz podataka koji imaju dobiju kažu aha ako imamo sada ovdje dove možda subjektivno recimo ključasta neka linija aha ta jučerta linija govori kobaltovo sada me za napad ili bitni tako dalje xenon argon tako dalje i onda, na taj način znači možemo utvrditi kemijski sast nekih supstanci Drugi problem je vezan za čvrsta tijela. Čvrsta tijela je je čvrsto tijelo. Čvrsto tijelo leti u komadi, letalo. Drugoje čvrsto tijelo. Ali kako sada čvrsto tijelo emituje zračenje? Čvrsto tijelo emituje zračenje kontinual. Sve, sve spektralno boje, sve dugine boje. Nije sad linije, dakle zraspa gasova, čvrsta tijela emituju dakle sve moguće boje. Zašto? Koja je razke između gasovog i čvrstih tijela? Dakle, uzmite, dakle, ovaj, železu, metale. Ovaj problem je, dakle, dio aktivna, zato što se izmjelo već tada da to mora da bude posljedica atomskih različima. Dakle, atomi nešto imaju ne polnogu ovdje. Jer ako ćemo poručati o tome, moramo riješiti ovaj problem. Taj problem je riješen, na ime, 1900. godine, kada Nemački fizičar Max Planck izlaze s svojom idejom, rješava dakle zašto čusta tijela imituju takav spektar. On se obično kaže da je otac kvantne teorije, a mi ćemo poslije govoriti o kvantne teoriji. Zatim 1909. godine Ernest Radarford otkriva jezgrom atoma, dakle kaže od čega se sastoji sad atom. Zanimate uvid dakle, od čega se sastoji atom. Danis Vitčar minus goda 2013 godine daje objašnjenje kako nastaje spektra gasova, nastaje takozvanim kvantnim prijelazima, ovo je jedno od fenomenalnih otkrića. Dakle. A naime elektroni u atomu kada prelazi iz takozvanih viših nivoa, ajde ćemo sa višije stepenice na niže stepenice emituju one spektralne linije koje smo malo pre spomeli da 32. godine četiri otkriva dakle ne uto, drugu komponente koja je jako značajna i mi ćemo svakako se dati na ovaj ovaj problem. Ono što je slijedići korak dakle nova generacija fizičara to je interesantno da ovaj period se zove obično zove zlatna doba fizičke zato što se je desila revolucionarna otkrića koji dan danas ne samo otkrića dakle nego ideje, načina razmišljanja a Tako da je 1920. godine, dakle, odjednog se pojavila nova ideja o strukturi materije koja bi nas na svom stranu. I a, mi je danas zovemo kvantomehanikom. mehanika je tolika strana da i da, danas, mnogi ne u potpunosti ne razumiju, dakle, zašto je ona tako, kako je jeste. Ali nije problemi kad, kad ne znamo zašto je nešto tako kako je Bitno je da mi možemo iskoristiti informaciju. Bitno je da mi možemo koristiti teoriju tu tehnologiju. To je nama važno. A zašto je nešto tako baš i ne znam. Najavljeno se pojavilo da elektroni, protoni uh, nisu više čestice koje mi zamišljamo, pa nekakvi klikeri, koji lutaju u prostoru lijevo i desno, nego sada su to nekakvi valovi. Al ti valovi nisu bilo kakvi valovi, nego valovi koji derivatnoče. Pa ne možete nikad znati gdje se koji elektron nalazi tačno, dakle. Sve dok ne izmijenite Einstein to rekao Bohr. Bohr je bio veliki pobornik. On je bio jedan od začetnika kvantne mehanike. I kaže, pošto Einstein vole da razmišlja klasično Bohr je vole da razmišlja napredno. Interesatno, zar ne? Kaže, ovako, on je, a, kaže Einstein Bohr, ja volim da misli da mjesec uvijek tamo gdje treba da budi, iako ga ja ne gledao. Jer, rozumijete? Mi smatru li da mjesec tamo treba da budi. Iako mi ne posmatramo njega, u kvantnoj mjese je sasvim drugačiji, mi ne znamo ništa da te posmatramo. Bukvano tako, mi možemo samo govoriti o vjerovatnoći da mjesec bude tu i tu. Ali to je drugi svijet, to je kvantni svijet. Mi živimo u klasičnom svijetu gdje je to zaista vredi što je ono što je rekao. Ali nam vredi ono, ovo tu. A... Ajmo dalje. Osnivač, dakle, Bohr, Einstein, Schrodinger, Heisenberg, Pauli i ostali imali su problema. Bohr, Max Bohr, ali imali su problema kako objasniti ovaj problem. A, I onda je Schrodinger jednostavno rekao, dakle, napravio jedan poznati misalni je ekspervenci sa mačkom, rekao, aha, zatvorimo mačku kutiju, sad ću malo skratiti prije, šunek mi oproste moji studenti, ali, i rekao, zatvorimo mačku kutiju, Sad pitamo se, nakon nekog vremena, da li mačka živa ili mrtva? Šta mislite, živa i mrtva? Živa. Dok ne provjedimo, ne znam. Ne. <laughs> Bravo. Zapravo, uh, fiščar ću vam reći, istravan odgovor, ona je mrtva živa. Ona je u stanju u nije ni mrtva, ni ži živa. Živa. Ja. Čudno, zar ne? Ali, čim otvorimo putiju, Ona ili će biti živa ili mrtva, E to ono znači, ništa ne znamo dok ne izmjeruju. 50% je da je mrtva, 50% da je živa. Ne znamo dok ne izmjeruju koja je 50% prevagnuo. Dakle, dakle odjednom sad mjerjenje utiče na rezultat. Interesatno mi se, to i dan danas niko ne razumije. A ni pojinte ni, pointe, ni da, da se razumije, pojinte da mi možemo prediti kolika je vjerovatnoća da se nešto desi dalje mogu bi, bit sigur, da da biti sigurni, dalje dalje živa? biti sigurni danas ima, neće nikad biti sigurni jer uvek postoji na druga polovica. Razumete? E, e da vidimo sad pošto mene posjećara Vasilije Kvantina. Pa je ono bio šet period je 20.930 godina. Ja kupujem treć. A kvanta mehanka danas da će je mišljenje da je najbolje formosana teorija u nauci, ne u fiziji, ne u nauci. Dakle, do dana danas mnogi ne potpunosti, niko je vrata neće ne razumijeti, jer je takva priroda njena, ali mi je najviše koristimo. Najviše hvatnum neanku koristimo je svakodnevni špat. Uh, ajde ovako, dakle, uh, pol provodice. Imamo tri vrste materijala koji su interesantni Provodnici, električne struje, to su metal, bakar, zlato, srebro i tako dalje. Imamo poluprovodnike, imamo e, e, izolatore, plastika drga recimo je tipičan izolator električne struje i imamo između njih nekakimi materijali koji nisu ni provodnici ni izolatori, nego poluprovodnici. Zašto je to važno? Zato što se danas cijela ljudska tehnologija zaslije na poluprovodničkoj tehnologiji. Na poluprovodnicu. Poluprovodnika ne može ništa drugo objasniti u kvantovne hanci. Zahvaljujući kvantovne hanci, mi danas imamo dakle, mogli se konstruisati prvim mikročipoj. Ajde, pretečan mikročipa je tzv. tranzistor. Poslije ću govoriti o tranzistor, i onda razvanj poluprovodničkih tehnologije nastoje mikročipa. Danas nema jednog elektronskog uređa koji nema integralnog kola nikakšnog. A to nije moglo biti to ove Vi možete konstruisati nešto, ali ako ne znate kako nešto radi, Džabi Ramp, jer vi morate objasniti kako nešto radi. 48. godine, dakle, pazite, vidite da je ovaj period poslije drugog svjetskog rata, rat do bilio dući šest godina učestvovao na razvodu obje ovog bila fizičke zato što od jednog vojska i puta na ta taj strživanja jer se poka i mnogi isgovore to je budu učest. Ja posle drugog svjetskog rata rata koji je razrušen onda su rekli mi bacamo samo Novacu poluproduke. I zato su evo dan danas zaklado sva oprema mislim ona uzmite da gleda dobro sad, hajte, imaju sad drugi zemalja, Korejez tu, Maleze i tako dalje, učestuju u tome Kina, u Kini se proizvodi, ali pamet je u Koreji, Japan i u drugoj zemlji, u Americi. Zato što oni imaju pamet, a oni samo imaju radost naga. Morate to znati, da je to jako važno. Dakle, 1948. godine, dakle, prvi polporočki tranzistor uređaj, ne morate išti za to, transistor, uređaj koji je promijenio sve, dakle, O, a, koji je uzrohovao informatičku revoluciju. A, 58. godine je prvi mikročip i lako on izgleda. Dakle, ništa posebno, nekakav mikročip, a, koji izgleda kao komad metala, nešto spoja neke žice. Dakle, ništa kao ono danas što vidimo, da smo ovako otvorite moptim bilo što, vidjet nešto, ono baš otvorite skroz, vidjet sigurno nešto što izgleda kao mikročip, ali nije nalak, nalak. To je prvi prvi, prvi, prvi. Po, o, prvi a, mikročip, dakle. Danas tako, svi urađaj koriste mikročipo, integralna kola. Drugi izum kvatne mehanike, laser. Laser, bukvalno, danas se koristi svanje. Dakle, od, a, ne znam, industrije do ovaj, medicine, Ali dobro, naprijed, kažem da je nastao da pre negdje 60. godina izumljen je i dugo vremena je trebalo, zato što je bila skupa tehnologija, da počne se koristiti laser. Dakle, A evo, evo gdje se zapravo koristi laser, dakle primjena lasera, laser je pretiče, dakle opisan. Teorija lasera je bila razvijena prinjemu što je ev, sam, konstruisan laser. To je u račinu kod špatne mechanike. Dakle, ljudi Pretvidio li postajanje nekakvog aparata, dakle nekog uređa, i onda su onda rekao, ha, tu raditi. Dakle, Einstein recimo prvi dao ideju kako treba da nekakav kvantni laser ovaj radi. E, u medicini, dakle, dioptrija, ako neko je po možda da uklanja dioptriju komiču lasera, rezanjem dakle, tkiva, e, riječine kojih informacija je tako U industriji za rezanje, zavarivanje, za, za štampa i za 3D prikaz, projekciju, zapisivanje, čitanje podataka, optički mediji, dakle CD, DVD, Blu-ray i tako dalje, koriste laser za zapisivanje podataka i čitanje podataka. Na mješoj strane, ako pogledate Blu-ray, ne za DVD-a, Ne vidite rupice na tom, dakle, jer su ne toliko male, ali su tude rupica, dakle, kad imam vikrskog pogleda, vidjeli ste rupice. Te rupce u stvari je zapis podataka. I te rupce se zapisuju i čitaju naču lasera. U nauci se dakle, koristi za proučavanje, dakle, atoma molekula i proučavanje hemijskih reakcija. I takođe nešto za znači što je dobio jedan edipćan, Nobelu nagradu, a, Dakle, poznata je fotohemija, a vezano je tome kako kako utiče određena molekula, a, a, a kako se zove, veže se na određeno mjestu, mjesto nekako vezmo DNK lanac, tako pač dakle, Da baš jednu molekulu da postavite, ova, jednom mjestu, da promijenite taj DNK lanac, da vidite šta šta se dešava i tako dalje. Dakle kontrola uh molekula, molako, ali kako kažu I evo na kraju, tamo, a, da kraju taman gdje završimo kvantna mehanika da dakle, teorija koja je najvažnija sigmoid u nauci objašnjava atomsku hipotezu kako dakle, kako je građen atom kako je građen molekula zašto se određeni atomi vežu zašto zašto se neki atomi ne vole pa neće zajedno a, imamo dva dijela da dakle, taj atomski spektri dokle to zračenje radioaktivnost dakle kako uključavati uh, atome, da dakle, kako uključavati materiju, dakle, pomoći atomskih spektara. Uh, zatim imamo, iz je se radila kvantna teorija, pa iz kvantne teorije je kvantna mehanja, jer ja trao je od kvantne mehanke, zapravo je trao je od tehnologija i lasinska tehnologija. Dva značna je izgla pa ovaj kvantne mehanke. Da, danas, dakle, imati dosta... Do, dosta iznuma koji su nastale direktno kao posljedica razvoja pankinanke i deo koje je ona nastala za sobom, su zasluženi što mi imamo informatičku prijetku i gdje nas imamo digitalnu revoluciju. Nuklearna fizika, nisam nešto o njoj govorio, a ovaj uspomeni sada, dakle radioaktivnosti kao posljedica, Uh, otkrića radioptimnosti, razvoja se nova granofizika i to je nukleadna fizika, a znamo zašto je ona značna, je zato zbog nukleadne energije i nukleadne medicije, jednim dijelom, dakle ima još uh, ovaj, značajni posljednice nukleadne fizike. No, to bi bilo to. Hvala pažnje. Ja Ako imate Da što vas možda zanima. Slobodno možete pitati. Da, ne, pitati to je to, pa on može da položi. Al' to varalo da to je ta actiona maz, koja je, a koja أحلى, أحلى الكلام كلام الله